بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نuku katika iman ikiwa ni mwendelezo wa kuyafahamu majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na athari zake katika maisha leo بإذن المولى maula jalla wa ala tunaltazama jina almalik الملك alquddus almaliku alquddus almalik maanake ni mfalme jina hili ndugu zangu katika iman ismun jamiun liasmaihi alhusna wa alamun alaiha bi jina ambalo limekusanya majina yote mazuri ya allah subhanahu wa Allah ndiye mfalme na mfalme ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Allah Jalla wa Ala hu bil mulki Yeye Allah Jalla wa Ala ndiye ambaye wa katika sifa ya ufalme na mwenye kutenza nguvu. Allah Jalla wa Ala dhul sultan ndiye mwenye mamlaka na utawala la radi liqadaihi wa la mu'aqiba li hukmihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mfalme hakuna yeyote katika viumbe anaweza kurudisha na kuzuia lile ambalo Allah Jalla wa Ala ameliamua na hakuna mwenye kuweza ku comment chochote katika hukumu za Allah Subhanahu wa Ta'ala wala yatafu fi mulkihi illa ma yurid na pia haitokei katika ufalme wa Allah ambao ni ulimwengu mzima manake Allah ndiye mfalme wa ulimwengu na vilimwengu basi haitokei katika ufalme wake ila kile anachokitaka yeye lahul amru kulluhu fi dunya wal mambo yote ni yake mwenye amri ya mwisho ni yeye allah jalla wa ala duniani na akhira nawasil ibadi bi yadayhi fihim hukmuhu waja wa allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao zao. mambo yao yote yako mikononi mwake allah jalla wa ala na hukmu zake ni zenye kupita kwa waja wake Adlum fihim qada'uhu ma'amziyake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake yote ni maamuzi ambayo ni adilifu wujuduhum minhu wa maradduhum ilayhi wujuduhum uwepo wao wanadamu na viumbe minhu unatokana na yeye Allah jalla wa ala na marejeo yao wanadamu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo Allah tabarak wa ta'ala huwal kamilu fi thatihi mkamilifu Allah jalla wa ala katika dhati yake al fi sifatihi wa katika sifa zake aljamilu fi af'alihi matendo yake yote ni uzuri na ni mazuri wa huwa al-ghani an sa'iri khalqihi na yeye Allah jalla wa ala amejitosha ni mkwasi si mwenye kuhitajia yote katika viumbe wake wa, wa humul fuqara ilaiki lakini viumbe wote ni mafakiri ni wahitaji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala la tamfa'uhu ta'atuhum wala tadurruhu ma'siyatuhum. Ma Ta'a uchamungu utiifu wetu sisi tukiwa waumini wote dunia nzima haimnufaishi na kumuongezea Allah Subhanahu wa Ta'ala chochote lakini kadhalika la tadurruhu ma'siyatuhum ma haimdhuru chochote lau dunia nzima wakaamua kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala mulkuhu la yazul ufalme wake hauondoki wa la ya'tarīhi naqṣun Wala ufalme wa Allah subḥānahu wa haufikiwi na mapungufu ya aina yote Wala la yaftaqiru ilā min ayyi wajhi min al Wala wa kuongezeka chochote katika ufalme wake wa namna yoyote ile mmoja sifa hizi huwa al-malikul Yee yeye ndiye mfalme wa kweli wa huwa al-malikul ḥaqq dhul wal ikrāmi wal wal Mwenye sifa hizi ambaye mwenye ufalme wa kweli lakini ndiye mwenye kuogopwa na ndiye mwenye ukamilifu. Ndio akasema Allah Subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, "Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa, Rabbul Arshil Karim." Ametukuka na kutakasika Allah Jalla wa Ala Al-Malikul Haq, ambaye ndiye mfalme wa kweli. La ilaha illahu hakuna na yabudiwa kwa haqi ila yeye Allah jalla wa ala rabbul arshi alkarim mola wa arshi iliyokuwa tukufu Ndugu zangu katika iman Allah jalla wa ala wasafa nafsahu fi hathihi alaya amejisifu Allah jalla wa ala katika aya hii akijisifu kwa sifa ya ufalme kwamba yeye Allahul Malik Allah ambaye ni mfalme Akiashiria ila saati alfadhin, ila saati ukubwa wake umapana ya utawala wake katika maneno machache tu lakini ambayo yamekusanya maana mengi sana ambayo huwezi ukayamaliza ukiamua kuyanyambua Dugu zangu katika iman sifa ya ufalme kwa Allah jalla waala al-Malik hii ni sifa ambayo dalalatuhu qadiyatun ala an ma siwahu min mamluk. laysa malikan ala lhaqiqa. sifa ya allah kujiita mfalme akasema yeye almalik Ndiye mfalme inatuonyesha sifa hii au tamko hili anna ma siwahu min almuluk kwamba wafalme wengine wote waliosalia wa dunia hii laysa malikan ala lhaqiqa. kwa uhakika sio mfalme wafalme wote wa duniani uhakika wao na uhalisia wao sio wafalme Bal huwa mustakhlafum min qiblihi jallash'anhu bali ufalme wa mfalme yote hapa duniani ni kwamba Allah amepewa tu Allah amewapa nafasi ndogo eh? Allah amewapa mamlaka madogo sana ambayo yako chini ya mamlaka na ufalme wake Allah jalla wala wa huwa za'ilun anhu la mahala na ufalme wao katika mambo yanaonyesha kwamba ni mdogo vivyo vitakavyokuwa awe na walinzi awe na mali awe na mamzi, awe na matamko ambayo akisema yanatekelezwa lakini mwisho wa siku ufalme wake ni wenye kuondoka hapana budi imma unaondoka binazihi minhu aidha kwa kuangushwa kwani ni, ni mara ngapi tumesikia wafalme wanaangushwa wanapinduliwa au bi mautihi anhu au anakufa na uwacha ufalme kwa hiyo hitu itoshe ito kukuonyesha kwamba ufalme wa ukweli na wa uhakika ni ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani fillah kull wasf wasafa Allah bihi nafsehu fi hadhihi alaya kila wasifu ambao Allah jalla wa ala ameutaja katika aya niliyoitanguliza kuisoma dalun ala ma siwahu mushirun ila haqiqatihi wa maana lafzul jalala alamun ala al-thati al aliyya al-muttasifa bi jamil awsaf wayo kila wasifu uliokuja katika aya tuliyoitaja fata'ala allah ametukuka allah mtukufu hiyo ni wasifu al-malik mfalme mtawala al-haq ambaye ni wa la ilaha illa hakuna muwabuliwa ila yeye allah jalla wa ala katika misingi ya haki rabbul arsh al-karim kila wasifu uliotajwa katika aya hii dalun ala masi wahu. unajulisha vingine visivyokuwa yeye Allah jalla wala ukisema Allah jalla wa ala aliposema huwa Allahul Malik yeye Allah ni mfalme kwa maana hakuna mfalme ala al ila ni yeye Allah jalla wala al-Malikul hak. mfalme wa kweli maanake wengine wote ufalme wao ni wakuwazimwa. kuzimwa wakati wote unaondoka la ilaha illahu. hakuna muabudiwa wa haki ila yeye kwa maana vipo vinavyoabudiwa lakini sio katika misingi ya haqi Rabbul arshi Karim Mola wa Arshi iliyokuwa tukufu Dugu zangu katika iman majina haya au jina hili Al Malik mfalme ni jina ambalo yahuzzul masha'ir al wijdaniyah wa ya'khudhu bi al qulub al zahiyah Ukilitaja jina la Allah Al Malik mfalme ni jina ambalo linatikisa hisia za mwanadamu ni jina ambalo linauteka moyo mwanadamu kisikia kwamba Allah wal Malik wa yamliku ala kulli nafsin mu'mina na ni jina ambalo linaimiliki kila nafsi ya mtu mwenye chembe ya iman na linakuwa linamfahamisha ukubwa na utukufu wa Allah subhana fataxsha li'azamatihi moyo wa mtu mwenye iman akisikia tamko au sifa Allah al-Malik basi moyo wake unanyenyekea wa takhda'u jabarutihi na una sarenda katika utukufu na ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala wa taludhu bi wa na anatambua mtu huyu mwenye imani kwamba anatakiwa kukimbilia katika utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala watatma'u fi karamihi wa rahmati ukisikia kwamba Allah jalla wa'ala wa ni mfalme basi huyu huu moyo wa mtu mwenye imani unakuwa ni wenye matumaini makubwa katika ukarimu na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala fatataqallabu hadhihi anfusul mu'mina bayna alkhawfi war raja hiyo nyoyo za watu wenye imani kwa jina hili la Allah kuwa ni mfalme akielewa vizuri akajua dalalatiha madlulati hadha alism yale mambo ambayo jina hili linafidisha na kuyamaanisha bila shaka mtu huyu anakuwa Baina khawfi war raja daraa'atan mustajiba sabiratan shakira moyo huu unakuwa ni wenye kunyenyekea na kuyatii na kuyafuata yale ambayo ameagiza Allah lakini ni wenye kusubiri katika yale magumu katika akdari za Allah na ni wenye kushukuru radiatan mustaslima unakuwa ni moyo au ni nyoyo ambazo zenye kuridhia na ni zenye kujisalimisha kujua kwa kujua kwake anna almalikal haqq ma'jabarutihi rahimun biibadi kwamba huyu Allah ambaye ni mtawala ni mfalme wa kweli pamoja na utukufu wake na nguvu zake lakini vile vile ni mpole ni mwenye huruma kwa waja wake. Wa maastighna'ihi anhum latifun bihim. Lakini pia tunapata kujua kupitia jina hili la kwamba Allah ni mfalme, kwamba amejitosha, hahitaji yoyote katika waja wake, lakini pamoja na hayo, pamoja na kwamba Allah ni mfalme ni tajiri amejitosha hahitaji, lakini Allah Subhanahu wa taala latifun ni mpole mwenye huruma kwa waja wake, yuhsinu ilaihim anawafanyia wema wayahmadu lahum husna af'alihim wa qawlihim lakini bado tazama pamoja na ufalme wake na utajiri wake na kutokumhitajia yote wanadamu wanapofanya vizuri Allah jalla wa anashukuru anayashukuru matendo yao anayashukuru maneno yao kwa hiyo ufalme wa Allah subhanahu wa taala lam yakum ala alghatrasa pamoja na kwamba Allah ni mfalme ufalme wake haupo katika sifa ya kiburi na kuangamiza na kuadhibu la walakin kama ala ar-rahma ufalme wa Allah pamoja na kwamba simu hamtegemei yoyote hamuhitaji yoyote lakini ufalme wake ya Allah umebeba rehma umebeba uadilifu yantakimu mimman tagha wa takabbara wa asa'a wa Allah kwa sababu ni mutakabbir Allah kwa sababu ni almalik malik anao uwezo wa kumwangamiza na kumwadhibu na kumlipizia vibaya kullamantagha wa takabbara kila anayepetuka mipaka akafanya kibri, wa asaa akafanya vibaya wa dhalam na akafanya dhulma lakini wakati huo huo yarhamu man tawadaa wa afa wa ahsana wa aslah allah jalla wa ala anamrehemu na kumhurumia kila ambaye ni mnyenyekevu mwenye kufanya vizuri mwenye kutengeneza allah jalla wa ala anamhurumia tazama ndugu yangu katika iman namna gani allah jalla wa ala anautangaza ufalme wake خذ <سؤال> على سبيل المثال قوله تبارك وتعالى إن باث ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد اية هي اوكي فكر يا وكيسوم او كيتازاما وكي وكي كاجيتولا مازينغاتيو ان باث ربك لشديد Hakika kuangamiza kwa Mola wako anapoamua kuangamiza watu kwa sababu wamesitiki kuangamizwa kwa sababu wametengeneza sababu wao za kuangamizwa la shadid. Adhabu yake anapoamua kuadhibu ni kali mno. Kuna nyenzo zimetumika katika ibara hii. Lau tukitazama aya hii katika mtazamo mwingine wa ndani kidogo wa lugha, Albatsu Albatsu ni kuadhibu lakini adhabu ambayo ni kali. Na imeanza kwa kutiliwa mkazo imeanza na taakidi inna batusha rabbika. hakika maangamizi ya Mola wako hakika kuwadhibu kwa mula wako anapoamua kuwadhibu la shadid imetanguliwa na laam ya kiapo wallahi ni kukali Hii inaonyesha ni kiasi gani Allah ni mfalme inaonyesha ni kiasi gani akiamua kufanya anafanya haogopi matukio matokeo wala hamshauri yoyote anafanya atakavyo Innahu hakika yeye Allah jalla waala, huwa wa huwa yubdiu wa yu'id ni anaanzisha vitu na kuvirejesha katika hali yake ya mwanzo tazama sisi wanadamu lam nakun shay'an madhkura ni kitu chenye kutajika hapa ulimwenguni akatuanzisha anatupa na taarifa ataturudisha katika hali ya mwanzo atakapotaka wa huwa alghafurul al wadud lakini Allah ni mwingi wa msamaha alwadud mwenye kujipendekeza kwa waja wake Kaifa ni vipi Allah anajipendekeza kwetu sisi angalia tunakosea anatufungulia milango ya tauba Angalia ni namna gani anatangaza msamaha Angalia ni namna gani anafurahi kwa toba ya mja wake pala anapotugia na kurudi Zul arshi al Allah Jalla wa Ala anasema eh, wa huwa lwadud. ghafur arshi wadud ni yeye ndiye Allah Jalla wa Ala mwenye arshi tukufu lakini mwenye kusifiwa faalu lima yurid anafanya chochote anachokitaka ufalme wake hauingiliwi hazuiliwi na yoyote hakuna anayeweza kuingilia mamzi yake aya hii inaonyesha nguvu yake mamlaka yake ufalme wake kisha itazame aya hii nyingine ni aya katika surati alhasr Allah anasema katika surati alhijri nabbi ibadi anni ana al rahim Watangazie wape habari waja wangu anni ana rahim ya kwamba mimi mola wao ndimi mola mwenye kusamehe mwenye huruma wa anna adhabi huwa la adhabul al alim lakini watangazie vile vile kwamba adhabu zangu ndio adhabu zenye kuumiza kwa hiyo la tarkan ila al-afwi warahma Usiegemee upande wa msamaha na huruma ya Allah ikakupelekea ukavuka mipaka. Lakini vile vile usitegemee kwamba Allah jalla wa ala na adhibu, ikakupelekea ukakata tamaa na rehma za Allah. Ndio pale tunaposema mu'min anatakiwa aishi baina al khawfi wal -raja. Aishi katika hali hizi mbili. Awe na hofu na awe na matumaini na Allah subhanahu wa ta'ala. Hofu itakayompelekea kujituma na kuyaache yale aliyokataza ya Allah jalla wa ala na kujituma katika yale aliyoagiza Allah kadiri ya nguvu zako araja Ar awe na matumaini matumaini atakompelekea asikate tamaa na rehema za Allah kwamba pale anapokuwa amekosea anaye Mola msamehevu Mola mwenye huruma Mola ambaye Anahuruma kuliko yote ambaye anaweza kumhurumia mwanadamu huyu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala lakini tazama upande mwingine Allah jalla wa ala anavyotuonyesha kwamba ende mfalme asiyehitaji na sisi tunahitaji wakii okay. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhannasu antumul fuqara' ila Allah wallahuwal ghaniyyul hamid Enyi watu angalia Allah Jalla wa katika wito huu ametuita sote kwa sifa ya ubinadamu kwamba hakuna mwanadamu yeyote isipokuwa anamhitaji Allah antumul fuqara' ninyi ni wahitaji ninyi ni mafathiri ninyi ni maskini mnamhitaji Allah Jalla wa ala wallahu huwa ghani na allah ndiye tajiri wa kweli asiyehitaji chochote alhamid mwenye sifa ya kuhimidiwa katika matendo yake yote ndugu yangu katika iman inahu man arafa maarifatan yaqini hakika mambo yalivyo mtu yote atakayeelewa uelewa wa yaqini annahu almalikul ladhi biyadihi malakutu kulli shai kwamba allah ndiye mfalme ambaye Mikononi mwake kuna umiliki wa kila kitu. Vyote hivi tunavyomiliki sisi ni miliki ya nani? Ya Allah Jalla wa Ala. bihi ya al-makhluqatihi. Atakuwa ni mwenye kumtegemea Allah, hatumtegemea yote katika viumbe wake. Falayalja illa ila Allah. Hawezi kukimbilia na kuegemea ila kwa Allah. Wala ya'tamidu fi qala'i hawajihi illa ala Allah. Na wala hawezi kumtegemea mwingine anayeweza kutatua haja zake ila Allah. Wa vizuri pointi wabidhalik kwa sababu kama hii yataharraru min ubudiyyati ash-shaytan walhawa ukijua haya ndugu yangu katika iman unakuwa huru unatoka katika utumwa wa kuwa ni mtumwa wa kumtumikia shaytan unatoka katika utumwa wa kutumikia matamanio ya nafsi yako wayamliku nafsahu, fala yaj'alha tamilu ila ash na utaimiliki nafsi yako ukijua ufalme wa Allah aiwezi nafsi yako kumili katika shar au tukasira fi wajibin au kazembea katika yale aliyowajibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa leo niishie hapa katika kuelezea jina hili la almalik alquddus Allah ndiye mfalme mwenye kutukuzwa au aliyekuwa ni mwenye kutukuka tukutane katika halqa nyingine biidhnillah ikiwa bado tunaendelea kufafanua jina hili na sifa hii miongoni وصيفا الله سبحانه وتعالى وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته